Rugăciunea 77 pentru păstorirea sufletului de către Domnul Isus Hristos. Aleluia slavăție, Doamne Iisus Hristoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre Tu le-ai păstorit. De aceea, din cursele demonilor, ne-ai scos sau ne-ai ferit. Sărăcia noastră sufletească, căderile noastre în păcate, orbirea lăuntrică, în Împietrirea, golătatea și ticăloșia, nevrednicia și neputința, durerea, jalea și tristețile ție ți le -a mărturisit, iar tu cu frică să stăm, cu mintea trează să privegem și în toate faptele noastre bune darul tău să-l vedem cu multă grijă, ne sfătuit. Alinui, slavă ție, Doamne, să toții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în toate darul tău l-am lucrat. Firea noastră, cea păcătoasă, în Evlavie și Smere, ne-ai schimbat. Să ne cunoaștem pe noi înșine ne-a învățat. Din căderile noastre, cu mâna ta cea pură întinsă, ne-ai ridicat. Cu revnă și cu iubire pentru toți și pentru toate, ne-am rugat. Fiindcă am înțeles că toate căderile noastre au venit când de tine ne-am îndepărtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Săristoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru noi cu râvnă și iubirea ta dumnezeiască ne-ai păstorit, ne-ai privegheat, ne-ai învățat. De aceea, prin rugăciuni slava ta am cântat. Demonul slave șarte, de noi să se apropie, nu l-ai lăsat. Cu iscusință să adorăm averea ceea cerească pentru noi prilejuri nenumărate ai creat și nemărginita ta bunătate ne-ai arătat.